Ustanovil památku svých divů, Pán milostivý a milosemý. Milí bratři, mne sestry, vítám vás dnes večer v bohoslužbě na Zelený čtvrtek. Kristus nás vede ze smrti k životu. Bůh nepotřebuje naši bohoslužbu, ale my ho potřebujeme. Cesta ze smrt těch životů, který Ježíš nám předešel, je také důležité pro naše životy. Možná, že se podaří, abychom i v těch bohoslužbách, které jsou před námi, znovu objevili uprostřed života, který je poznáme na nesvátí Ježíchem, abychom znovu poznávali pro sebe i pro náš zbor, kudy vede ta cesta k životu. Sledujeme Krista na své, na jeho cestě, abychom našli to, co je to nejdůležitější pro jeho život. Dnes je ta noc, když sám sebe vydává jako beránek Boží do rukou těch, kteří ho zdraví. Dnes je ta noc, když je pohromadě se svými nejbližšími, aby slavil pesah. A dnes je ta noc, když nám daruje svoje hostinou lámání chleba a... Pítí Kališa, abychom zvěstovali jeho odanost, jeho cestu a jeho zvěst v jeho království. Dnes je ta noc, když Ježíš mije nohy svým účetníkom. Jako znamení, abychom si navzájem a slouží si v lásce. Přeníme výzvy na těchto dnů v jistotě, že všichni, kdo Krista následují na této cestě, budou žít. Pratři a sestři, jsme pohromadě zde, abychom společně volali k Bohu, nasloukali Jeho slovu. A ve Svaté duševi se spojili s naším pánem. V jeho přítomnosti se můžeme rozvědci všeho. Svých starosti a úzkosti, své bezradnosti a svých pout, svého selhání a provinění. Pán se nás nezvekne v tichosti před ním není vyložné, co nás tisní a zahná. Před tebou, pane, a uprostřed tvérci, kdy my obce přiznáváme, mysleli jsme na zlo, mluvili bez lásky a jednali nespravedlivě. Společně tě vzýváme. vzýváme. Pane, siluj se. Všemohoucí Bůh se nad námi smiloval a odpoušti nám skrze Ježíše Krista naše vinu tak svědčí Evangelium nalomenout kýmu nedoromí a důvod nám vziknout, Amen. Bože, který si ze své nežně lásky k lidem seslal svého syna, aby jim na sebe vzal naše tělo, aby trpěl smrt kříže, aby celé lidstvo následovalo, nad, následovalo příklad jeho pokoly, den, abychom příklad jeho trpělivosti mohli následovat. A také, abychom byli učiněni spoluúčástníky jeho stříšení. Skrze téhož Ježíše Krysta, našeho Pána Já jsem přijal od pána, co jsem vám také odestal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chleb, vzdal díky, lámal jej a řekl, Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To činíte na mu památku. Stejně vzal po večeři i Kali a řekl, tento kalich je nová smlouva s pečetiná mou krví. činíte, kdykoliv budete píti na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chleb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Vlaze je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají. a dňábel již vložil do srdce jídáši Iškariotského syna Šimonova, aby ho zradil. Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní čak, vzal liněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učeníkům umývat nohy a utírat je plátnem, kterým byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy, Ježíš odpověděl, co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neumí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupá, nepotřebuje, než nohy umí. Neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy, oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mi mistrem a pánem, a máte pravdu. Skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umil nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Nové přikázání vám dávám abyste se navzájem milovali. Jako já jsem miloval vás, i vy se nám navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učeníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Slyšeli jsme evangelium našeho Pana, V teď je naposled pohorovaný s těmi úředníky v noci, když byl zrazen. Janovo evangelium nám nepředává kroniku události, které nakonec vedou k zapření k odsouzených a popravě Ježíšovi. Ale lípší nám, jak Ježíš se loučí. Tazí, ale jeho láska zůstane. Kdy tam, kde ostatní evangelia je právě o ustanovený večeru páně, tam scénu, jak Ježíš slívá s určenikou nohy. Evangelistoví nejde přesně průběh události, ale i do toho, jak Ježíš zjevil svoji slavu. Zjevení se tady koná v této kodě. Zjevení v tom smyslu. Prvé se Ježíšově v službě učeníku zjevuje to, co jeho bude znamenat pro učeníky. A zjevují se také za druhé společenství účenníků jako společenství kříst. A za třetí se tady objevuje i úkol. Úkol, který dává Ježíš jako svůj odkaz účenníkům přikázání vás. Za tohle Ježíš Služit. My mluvíme někdy o bohoslužbě, tak jako by hlavně záleželo na tom, že my sloužíme Bohu, když se slomažujeme. Já takové výrazy postavím ze nohou, ze, ze hlavy na nohu. Co vlastně dělá příliš? umývá špínu a práh z nohou svých učeníků. Není to laskavé gesto na rozloučnu, ale je to služba otroku. Dokonce ani židovští otroci takové práce nemusí dělat, je to ještě horší. Ježíš sám sebe ponižuje. Když na památku, na poslední večery se scházíme, Obvykle se scházíme kolem oltáří. V evanelské cerkvě říkáme, vstupáme, ale to nic na tom nemění, že předpokládání je to zvláštní místo, zvýšený. Alta. V je znamená zvýšené místo. A když vyznáváme Ježíši jako božího syna, tak bezpečně zdíváme nahoru. To všechny na jsou jsou oltáři, zvýšená místa, svaté hory, na které lezou lidi, aby byli blízci Bohu. A v Ježíši je to opačně. Ježíš se stoupil až do špiní, ta nejvyšší louky. Ano, snížil se jako otlak a jako zločinec je vydán rukou lidi. Právě toto je symbolické gesto Ježíše u stolu chce nám vyjasnit. Nejvyšší ponížení Boží na Příži Golgotském je zároveň vyvýšení Vyvýšení Božího Syna a zakšátkem Božího království v světě. Zároveň se tady ozvěnuje, význám večer, že, že páně, je to víc než slavnostní hostina navoslovičnou. Podstatně je zde, ne, že my vystupujeme k Bohu, ale že On se stoupil dolů k nám. Není to slavnostná oběť jako výraz, jako zjev lidského uctívání Boha. A je to ne naše bohoslužba, boží služba pro je to. to je to první, co se tady. Zjevoje na tomto večaři Ježíšová služba. Kříž není zlom, není útlum Ježíšova života, ale je vrcho, je logický důsledek. Ano, právě dnes u toho večaře se zvěstuje Ježíšovou smrt. Tolik tak často, kdykoliv píjte z toho budete zvěstovat, můž byt. To druhé, co se tady objevuje je společenský společnosti tedy církvě Ježíše Krista. A jako reprezentant zastupujíc, zastupující mluví Petra. Petra, jako, jako by Toto společenství protestuje. Když Ježíš k němu přijde, říká: Pane, ty chceš umít mnohem mě? Že učedníci nastoupili, aby sloužili jemu, aby ho následovali do všech krizi a úskalí. A oni jsou ochotný, aby mu sloužili, jenže nevíme, jak to pokračuje. Proti čemu Petr protestuje? Petr nerozumí, co Ježíš chce s tím umýváním nohou. Teprve později tomu bude rozumět, Ježíš mu říká, co teďka já dělám? Nerozumíš. Ano, později rozumět budeš. To, co Ježíš teď dělá, je symbolem Jeho snížení, které ovšem později se prokáže jako oslavení. Ježíšov, vysvětlení ovšem, vyzývá Petr k dalšímu protestu, namítá Nebudeš mít, nemáš mít nohy mě. Tentokrát protestuje ne, protože nerozumí. Níž právě naopak, protože začal rozumět tomu, ne to přece není pravda, není správně, že Bůh se ponižuje na kříži. Vždycky bylo spousta lidí, kteří. Si mysleli, že takovou službu od Boha nepotřebují. Nepotřebují, aby někdo ji stvořil a nepotřebují, aby někdo ji vykoupil, vysvobodil. Chtějí to dělat sami. To není nic zvláštního, ale zvláštní je to, že takové lidi jsou prostřednácti církvy, ne s Ježišovými jsou to ty stejní, které protestují proti tomu, že taky ta církev bude sloužit, bude nízká a chudá. Ne, vlastně, že se nám to nehodilo pán, který slouží, ale Ježíš říká, že musíte být Přištěný musíte být umíti, jinak nemáte na mě podíl. Když nepřijímáme ještě službu, tak o něho přijdeme. Jen tak přicházím, přijdu k Bohu, že přijímám jeho službu. Jen tak účastním se Kristova těla, on musí za mnou zemřít na kříži. Jinak se nezbavím svého říchu. Mohu takové věci přijmout akceptovat pro sebe? Že já nejsem výdář, ale bratři sestry, také Petr v té chvíli si myslel, že jemu se to nemůže stát. Dřív, než vycházelo slunce a komut tříkrát kokrhál, Vypadalo jinak. Je to zdáhný malý, ale ve skutečnosti obrovský rozdíl, jestli jsem něco slyšel o Ježíšové lásce, anebo jestli jeho lásku pro sebe přijímá. Není to teoreticky, ale je to osobní a bolestná zkušenost. Když, Ježič, když Petr toto pochopil, přestane protestovat. Ale teď naopak ještě dělá další návrh. Pane, umí mě se, Když Ježíš mu nabízí hodně, tak možná víc i bylo Ježíš na to reaguje dvěma způsoby. Za prvé Petra ujiškuje, stačí jedno. Kdo přijímá Ježíšovou službu jednou křtu, ten je čistý, Je celý přistý. A to vy jste jako křesťany. Třeba se vám zdá, váš život je špinavý a Zdá se vám, že pořád se laháváte, nehodíte se. Ale to hlavně očištění za se ustalo. A na Ježíšovi službě ktů můžete se držet. Stačí, Ježíš, s námi je na všech našich cestách. Ježíš nechce připoušit, aby učebnici byli znejištění. Aby se začali znova bát. A nebo aby se snažili se sebe, sami sebe zdokonalovat, správně umývat. Petr tady se nám zdá jako perfekcionista, chce být lepší než ostatní. A když křest jednou pomůže, tak proč ne dvakrát, třikrát, čtyřikrát? To ještě na nechce kvalitu, ale kvalitu. Není potřeba to opakovat. A svět se od nás překá, není náboženský perfekcionismus. Znamená to pracovat na sobě, ale nikoliv přes strachu nebo tak již nepřipouští, abyž tam zpochybnovali jistotu jeho příštěních, jeho služby k nám. Druhá Ježíšová reakce na Petrovou prosbu je ovšem také toto. Ježíš zná své je zná nás, každého z nás a je realista a ví, že cvětev je celý pomíhá na věc sedí s nimi stolu. A také vydáš to, by vlastně Ježíš uměl nohy. Neuměl si to vysvětlit. Je to záhada, proč jídáš jeho službu nepřijímá. Mohl by to být každý z nás. Co se ovšem nedá oddiskutovat, je, že Ježíš na kříži moci, moci svého prolumil. Ovšem přijmout to mohu jen míru. Jidáš nebude okřištěn, i když Ježíš mu uměl nohy zůstane u svého rozhodnutí. I on potřebo, potřeboval to okřištěný, ale nepřijal. A to třetí, co se tento vepšel u tohoto stolu zjevuje, je Ježíšovo Ježišov, přikázání úředníkům. Když já jako pána, mistr, váš vás umil nohy, tak máte to dělat i sobě navzájem. Já jsem vám dal příklad, vzorem, abyste i vy udělali tak, jak jsem vám udělal. Ježíš jim ukazuje, co chce jim dát a zároveň jim říká, co oni každý druhému mohou dát, dát. Co umítej, tak mají umít druhým. Mají odpouštět navzájem, nosit břemená, pomáhat navzájem, chránit před slim, povzbuzovat se navzájem. Tak jako službu pánu, pána, rozumí se i toto jednání, takový křesťanský život, není to samozřejmě. A služba círky začínala všemu toto stolu. Služba Ježíšova u stolu je začátek, diakonie, jako chleba a rozdělení kalicha. Nekončí východu kostela. Bohoslužba nekončí zde, i když Ježíš odchází z toho světa, jeho láska zůstane zde. A v této lásce jsme spolu s Bohem spojený a ve společenským věříci. Spojený v lásce, která přijímá i předává. Tak by se dalo říct, že umývání Ahu je taková listina k založení církve. Ježíš říká, že dávám vám nové přikázání. Co je nového na tomto přikázání? že v Biblii je to všude, milovat Boha, milovat svého vněžního. To, co je nové, je to, že služba lidí může nabývat jinou povahu, jako následovaný Ježíše. Už teď lidem nemusí nikoho vykoupit svou lásku, mohu jednat nezjištěně. Moje láska by je nestačila na to, aby se vykoupil, ale jeho láska stačila. On to udělal. Láska nemůže vykoupit, ale láska já už vykoupila. Nemáme Ježišovi umít nohy, ale jsme poslani, abychom to učili druhým. aby prokázali svou lásku druhým. Není to láska vzájemná ve vlastním zájmu. Moderným slovem řečeno solidarita, že jeden pomáhá druhému, aby druhý pomáhá jemu. Zde ten Kristův vzor, ten příklad, který nám dal, chce od křesťanů nezvyštnou lásku, bez ohledu, jestli se mi to vrací nebo ne. A už vůbec nemám zkusit svou lásku vracit to, Bohu, co jsem přijal, není to potřeba. Ježíš sloužil nám. Bohu lásko nezištnou. Tak je něco, co nám brání v této službě? Může být. Některé lidé jsou stále šepší, zaměstnané tím, že se vykupují sami. Proto stejně pod velkým řemenem a nedojde k té službě, která je možná. Ale když naše láska nikoho nemusí vykoupit, je třeba k Ne. Naše láska, i když nemá vykoupit, může pomáhat. A řekejme, to, že Boží dílo se objevuje jenom v nejvznešenějších všimnostích a přirozených zázracích. Ne, no Boží láska se objevuje, zjevuje právě těch malých vyjádřených lidí, láskavých vyjádřených. Možná, vyvracujeme se s tím, budete říct, to je přece něco jiného. Ježíš se přece obětoval za nás. Ale je to tak, že v každé, v té nejmenší činu je láska a Boží láska. Nemá hranice, kruh jeho adreslátu je stejně nekonečný, jako Ježíšova láska na přížení. A tak je to i celoživotný povolání. Česťany nemají dávat méně než svůj celý život. Nemusí zemřít za svou víru jako vůčetnici, jak stavět si nebo na jiných místech dneska, ale celý život to znamená, celý život mám sloužit sloužit Bohu, sloužit blížným. Mě. A náš celý život je pod výzvou Jiříšovu. Tím vstupujeme do zálečního společenský společenský k česťanu, který se tady právě tento večer zavrželá. Lidé potřebují takové společenství. Lidé, který pro jehoji lásku nezíšnou. Zde na kříži začala boží vláda na zemi. Tam, kde my tuto službu Boží přijímáme a předáváme dál, tam je do toho celá přítomná současná jeho obět nebylo. Je, jeho obět bylo jedinečné daleko a aby Abychom se toho zúčastnili, se A zde u tohoto stolu se společenský s ním zjedneme. srdce Pánu Bohu našemu mu. Oslavujeme Tě, všemohoucí Bože, kde jsi za nás vydal svého syna, Ježíši Krista, našeho spasitele, jenž byl poslušný až k smrti. V, noc, v noci, když byl srazem. Vzal chleb, vzdal díky, lámal jej a dával svým učeníkům se slovy Vezmete a jeste. Toto je moje tělo, které se za vás vydává Točímte na mou památku Stejně vzal po večeři také kalich Zdał díky a dával jim jej se slovy Vezmete a píte z toho všichni tento kalih je nová smlouva v mé krví, která se vydává, vylívá na odpustění hříchu. To činte kdykoliv budete pít na mou památku. Prosíme tě, náš Bože, naplň nás svým duchem, požehnej nám tyto dali prostřednictvím tohoto chleba, který si rozdělujeme nám dej společenství s Kristem. Prostřednictvím tohoto kalich a z něho špíjeme nás spoju s Kristem, pamatují na svou obec rozptýlenou po celém světě a sromaždí do svého království. Tobě buď sláva na věky. Otče náš, který jsi v nebesi. Posvět se jméno Tvé, přijď království Tvé, bud vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš zdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vynikům. A neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zleho, nebo Tvé jest království mimoct i sláva na věky. Amen. Pojďte všem, že je připraveno. Okuste a jak dobrý je. Přijdou od východu i západu, od severu i jihu a budou stovovat Boží království. Pán Ježiš vás zapomene. Velký, že je život na cestu věry nás prostřednictvím své vepřeřeře. Provázej nás v tomto čase směrem k věční hostině v tém království, kde budeme, už ne věřit, ale budeme mít a budeme překvávat. Do této doby jsme na cestě. Posiluj nás naše společenství Abychom bych vykročili na cestě bílý spolu. Jeden druhému sloužíci. Prosíme tě zvlášť těch, který a jsou státili, jsou milé. Prosíme tě za těch, který v této době trpí a Mají strach. Prosíme tě za všechny lidi, aby na země byl pokoj i spravedlnost. Prosíme tě za stvoření ohroženou lidským oříškem. Prosíme tě za lidi, kteří jsou osamocení a nevěří se na sami se svými problémy. Prosíme Ti za lidi, kteří jsou nešťastný, jsou, prosíme Ti za lidi, kteří jsou přetížení a kteří služitele odchází sílu. Provázej nás všechny na cestě, který Tvoj syn už šel a šel nám napřed, který nám očvíral, a svým vykoupením umožňujem s klidem ňaho. Chválíme Tebe, děkujeme Tobě a chválíme Tě na věky. Amen. Bože můj, Bože můj, proč mě popustím? Daleko s sama samá, pomoc volám. Bože můj, volám letne a neodpovídáš. Nemohu se stišit ani pnud Ty jsi ten svatý, jen štrůní obklopen chválami i Otcové naši doufali v tebe, doufali, ty jsi jim dal vyváznout. Úpěli k tobě a z zmaru, doufali v tebe a nebyli zahamni. Já však jsem červ, pané člověk, potupalictví tu lidu. Všem, kdo mě vidí, jsem jenom pro Čklebí se na mě, potřásají hlavou. Svěř toho spodinu, ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil. Ty jsi mě vyvedl z života matky, choval jsem mě bezpečí u jejich prsobů. Na tebe jsem odkázal už z lůna, z života mé matky, ty jsi můj Bůh. Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám. Nebuď mi vzdálen, hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc.